Hyde ábrázata, megülte emlékezetét. Úgy érezte, ami ritkán fordult elő, hogy az élettől is elment a kedve, és ebben a komor lelkiállapotban baljós üzeneteket vélt kiolvasni a polírozott szekrényen táncoló lángok fényéből, illetve a menyezetre vetülő árnyakból. Szégyelte meg könnyebbülését, amikor Púl azzal tért vissza,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 és Atterson szerét elítette, hogy ő maradjon utolsónak a többiek távozása után. Ez nem volt szokatlan, számtalanszor megesett már korábban is. Ahol kedvelték Attersont, ott általában nagyon kedvelték. A házigazdák előszeretettel tartották vissza a hallgatag ügyvédet, amikor a vidám és szószátyár vendégek már a távozás útjára léptek. Szerették tapintatos társaságát.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 Tudja, hogy sosem helyeseltem, folytatta Atterson könyörtelenül figyelmen kívül hagyva a friss témát. A végrendeletemet? Persze, hogy ne tudnám, felelte a doktor Némi éllel a hangjában. Már elmondta a véleményét. Akkor elmondom újra, erősködött az ügyvéd. Tudomásomra jutott valami az ifjú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 Ez mit sem változtat a dolgon, ő nem érti, milyen helyzetben vagyok, felelte a doktor kissé bizonytalanul. Nagyon fájdalmas szituáció ez, Atelson. Különös helyzetbe kerültem. Nagyon különös helyzetbe. Olyan fajta ügy ez, amit szavakkal nem lehet megoldani. Jackie, mondta Atelson, ismer engem. Megbízható ember vagyok.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 Az elszenesedett maradványok közül a felügyelő kihalászta egy zöld csekkfüzet végét, ami ellenállt a tűznek. Az ajtó mögül előkerült a sétabot másik vége, és mivel ez beigazolta a gyanúját, a rendőr elégedetnek tűnt. Miután felkeresték a bankot, és kiderült, hogy több ezer font pihen a gyilkos számláján,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 Késő délutánra járt, amikor Utterson becsengetett dr. Jekyll házába. Ezúttal is púl nyitott ajtót. A komornyik a konyha mellett elhaladva átkísérte az ügyvédet az udvaron, ami egykor kert volt, abba az épületbe, amelyet laboratóriumnak vagy boncteremnek neveztek. A doktor egy híres sebész örököseitől vásárolta a házat, és mivel saját érdeklődése inkább kémiai, mint anatómiai volt, megváltoztatta a kert végében álló épület rendeltetését. Az ügyvéd most először nyert bebocsátást barátja birtokának erre a részére, és kíváncsian vette szemügyre az elhanyagolt, ablaktalan helyiségeket. Émelyekve hordozta körbetekintetét a Bonstermen, ahol egykor lelkes hallgatók zsúfolódtak össze. Most azonban néma és elhagyatott volt. Az asztalokat kémiai berendezések foglalták el. A padlón kinyitott ládák és csomagoláshoz használt szalma hevert szanaszét. A fátyolos kupolán keresztül pedig halvány fény szűrődött be. A terem túlsó végén lépcsősor vezetett egy piros posztóval bevont ajtóhoz, és azon benyitva a végre eljutott az orvos dolgozó szobájába. Tágas helyiség volt. Berendezése többek között vitrinekből, egy nagy forgatható állótükörből, és egy íróasztalból állt. Három udvarra néző, poros ablakát pedig vasrács védte. A kandalóban égett a tűz. Párkányára egy meggyújtott lámpát helyeztek, mert a sűrű köd még a házakba is beszivárgott. A tűz közelében pedig ott ült dr. Jackie, halálra vált arckifejezéssel. Nem állt fel, hogy köszöntse látogatóját, csak kinyújtott a jéghideg kezét, és elváltozott hangon üdvözölte... Hallotta a híreket? kérdezte Alterson, amint Pull magukra hagyta őket. Jekyll összerezzent. A téren kiabálták, felelte. Az étkezőben ülve hallottam. Engedje meg egy kérdést, mondta az ügyvéd. Körú az ügyfelem volt, de ön is az, és tudni akarom. Mit csinálok? Ugye nem hagyta el annyira józan esze, hogy rejtegesse azt az alakot? Aterson, esküszöm az Istenre, kiáltott fel a doktor, esküszöm az Istenre, hogy soha többé rá sem nézek. Becsület szavamat adom rá, hogy végeztem vele, egyszer és mindenkorra. Persze nem is kívánja a segítségemet, ő nem ismeri úgy, mint én. Biztos helyem van. Többé nem kell tartani tőle. Jegyezze meg, amit mondok. Soha többé nem fognak hallani felőle. Az ügyvéd komoran hallgatta. Nem tetszett neki barátja túlfűtött viselkedése. Meglehetősen biztosnak tűnik a dolgában, és az ön érdekében remélem, hogy igaza van, mondta. Ha perre kerül a sor, az ön neve is felmerülhet. Biztos vagyok benne, válaszolta Jekyll. Olyan bizonyossággal rendelkezem, amit senkivel nem oszthatok meg, de van itt még valami, amiben szeretném a tanácsát kérni. Kaptam, kaptam egy levelet, és nem tudom eldönteni, mit csináljak vele. Megmutassam-e a rendőrségnek? Szeretném odaadni önnek, Atelson. Biztos vagyok benne, hogy ön helyesen fog cselekedni. Bízom a bölcsességében és az ítélő képességében. Attól tart, hogy a levél a tettes nyomára vezethet? Kérdezte az ügyvéd. Nem, felelte a másik. Nem érdekel, mi lesz hajdal. Végeztem vele. Saját magam miatt aggódom, mert ez a förtelmes ügy rám is rossz fényt vet. Utterson egy ezen egy kicsit. Egyfelől meglepte barátja önzése, másfelől meg is könnyebbült tőle. Rendben, mondta végül. Hadd lássam a levelet. A levél furcsa, függőleges kézírással íródott. Edward Hyde aláírása szerepelt az aján, és röviden az állt benne, hogy az író, jó tevőjének, dr. Jekyllnek, akinek oly méltatlanul hálálta meg ezernyi nagylelkű cselekedetét, nem kell aggódnia és erőfeszítést tennie érte, mert a menekülésnek felettébb megbízható módja áll rendelkezésére. Az ügyvédnek tetszett a levél. Jobb színben tüntette fel a két férfi kapcsolatát, és el is szégyelte magát korábbi gyanújáért. – Megvan a boríték? – kérdezte. – Elégettem. Mielőtt végig gondoltam volna, mit teszek? – felelte Jekyll. – De nem volt rajta a postai bélyegző. Személyesen kézbesítették. – Megtarthatom, amíg alszom rá egyet? kérdezte Aterszon. Teljesen önre bízom, hogy mit tesz vele, érkezett a válasz. Elveszítettem az önmagamba vetett bizalmamat. Rendben, átgondolom, válaszolta az ügyvéd. Csak még egy kérdés. Ugye Hyde diktálta a végrendeletében szereplő záradékot az eltűnése esetére, a doktor, mintha megszédült volna egy pillanatra, összeszorította az ajkát és bólintott. Tudtam, mondta Aterson. Meg akarta gyilkolni magát. Nagy veszélyből menekült meg. Nem csak erről van szó, válaszolta az orvos komolyan. Leckét kaptam. Ó, Istenem, de még milyen leckét! Egy pillanatra két kezébe temette az arcát. Kifelé menett Utterson megállt, hogy váltson még néhány szót Pullal. Jut eszembe a levél, amit ma kézbesítettek. Hogy nézett ki a küldönc? De Pull határozottan állította, hogy semmiféle levél nem érkezett a postán kívül, és abban is csak körözvények voltak a komornyik válasza hallatán ismét feltámadtak az ügyvéd félelmei. A levél nyilvánvalóan a laboratórium ajtaján keresztül érkezett, sőt, az is lehet, hogy a dolgozó szobában íródott, és ha így történt, más megítélés alá esik, és nagyobb elővigyázatossággal kell kezelni. Miközben hazafelé tartott, Körülötte a rikkancsok reketre kiabálták magukat. Különleges kiadás, brutálisan meggyilkolták a parlamenti képviselőt. Egy barát és ügyfél gyászbeszéde volt ez. Utterszon pedig óhatatlanul is érzett némi aggodalmat, nehogy egy másik makulátlan nevet is befeketítsen a botrány. Kényes döntést kellett hoznia, és bármennyire is bízott saját magában, úgy érezte, tanácsra van szüksége. Nyíltan nem tehetett rá szert, de közvetve talán igen. Nem sokkal ezután már a kandalója mellett ült vele szemben Geest, az iroda főnöke. Kettőjük között pedig gondosan kiszámított távolságra a tűztől egy palack Érlelt bor, amely mostanáig Napfénytől óval pihent A ház pincéjében. A köd még mindig elárasztotta a várost. A lámpák úgy csillogtak, mint a drága kövek, De a földre szállt fellegek folytogató ölelésében London továbbra is nyűsgött. A forgalom zaja úgy zúgott, mint a szél. A szobában azonban otthonos hangulatot teremtett a tűzfénye. A palackban a savak már régen feloldódtak. A bor királyi színe idővel meglágyult, ahogy a festett üveg ablakok festéke is fokozatosan teljesedik ki. A napsütötte őszi délutánok, szőlő ragyogása pedig. Készen állt arra, hogy eloszlassa a londoni ködöt. Az ügyvéd önkéntelenül felengedett. Nem sok ember akadt, aki előtt kevesebb titka lett volna, mint Guest, és abban sem volt biztos, hogy azt a keveset sikerült -e titokban tartania. Guest gyakran találkozott a doktorral, ismerte Pult, és aligha fordulhatott elő, hogy ne hallotta volna hájd nevét a házban, tehát nyilván levont bizonyos következtetéseket. A leghelyesebb ha megmutatja neki a levelet, ami fényderít erre a rejtére. Ráadásul Gerszt lelkes tanulmányozója és szakértője volt a kézírásoknak. Ezért természetesnek és magától értetődőnek tűnt ez a lépés, a mellett az irodafőnöknek mindig volt a tarsójában néhány jó tanács. Alig ha lett volna képes úgy elolvasni egy ilyen különös dokumentumot, hogy ne ejtsen el néhány megjegyzést. És Aterson arra számított, hogy ezek a megjegyzések segítik majd a döntésben. Szomorú, ami Sir történt, mondta. Igen, uram, valóban. Sokkolta a közvéleményt az eset, felelte Ezt. Az a férfi minden bizonyal őrült. Kíváncsi vagyok a véleményére, folytatta Aterson. Van nálam egy dokumentum, a tettes kézírásával. Maradjon köztünk, de nem igazán tudom, mihez kezdjek vele. Ocsmány egy ügy ez, akárhogy is nézzük. Tessék, itt a levél. Geszt szeme felcsillant, és szenvedélyesen tanulmányozni kezdte az írást. Nem, uram, mondta egy idő után. Nem őrült, de fura a kézírása. Fura az írója is, tette hozzá az ügyvéd. Egy inas lépett be az ajtón egy üzenettel. Doktor Jekylltől jött, érdeklődött az iroda főnök. Mintha megismertem volna a kézírását. jellegű üzenet, Mr. Utterson. Csak egy vacsora meghívás. Miért? Szeretné megnézni? Egy pillanatra. Köszönöm, uram. egy egymás mellé helyezte a két papírlapot, és gondosan összehasonlította a tartalmukat. Köszönöm, uram. Mondta végül, miután mindkettőt visszaadta. Nagyon érdekes kézírás. Csönd telepedett közéjük. mi alatt Tesson... Némán vívódott magában. Miért hasonlította össze őket Geeszt? kérdezte végül. Mert feltűnő hasonlóságot fedeztem fel a kettő között, felelte a férfi. A két kézírás sok szempontból azonos, csak a dőlésük más. Különös, mondta Adelson. Ahogy mondja, – Különös – helyeselt geszt. – Nem szeretnék ennél többet elárulni erről a levérről – mondta az ügyvéd. – Megértem, uram – felelte az iroda főnök. Amint Aterson egyedül maradt, elzárta a levelet a páncélszekrénybe, és nem is állt szándékában többé elővenni onnan. A minden gondolta és érezte, hogy erejében megfagy a vér. Henry Jekyll, levelet hamisít egy gyilkos kedvéért. Dr. Lanyon megmagyarázhatatlan esete Telt az idő, több ezer fontos jutalmat ajánlottak fel a nyomra vezetőnek. Sir Danvers halála ugyanis az egész országot felzaklatta. De Hyde eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. A múltjából sok mindenre fény terült, meg annyi gyalázatos dologra. Történetek keringtek a férfi kegyetlenségéről, érzéketlenségéről és erőszakosságáról.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 Néha azt gondolom, ha mindent tudnánk, alig várnánk, hogy minél előbb eltávozhassunk innen. Zeki is beteg, jegyezte meg a Találkozott vele? Lennyön arc kifejezésé hirtelen megváltozott, és felemelte remegő kezét. Hallani sem akarok többé, doktor csekérről, mondta Emelt hangon. Végeztem azzal az emberrel, és kérem, kimélyen meg minden vele kapcsolatos célzástól vagy utalástól, mert az én szememben ő már haladt. Ugyanúgyan, ugyan a ugyan, teszon, majd némi hallgatás után így szólt. Tehetek valamit az ügyben? Mi hárman, régi barátok vagyunk, lengyön, és alig, ha élünk, már elég ideig ahhoz, hogy... Újakra tegyünk szert. Menthetetlen a dolog, feleltelen jön. Kérdezze őt! Nem hajlandó fogadni, válaszolta az ügyvéd. De ezen nem vagyok meglepve, mondta az orvos. Egy nap, Utterson, miután meghaltam, talán majd megtudja ennek az ügynek a részleteit. Én nem beszélhetek róla...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 Igen, eltűnés, már megint, akár csak abban az eszment végrendeletben, amit már régen visszaadott szerzőjének, és most megint előkerült az eltűnés Harry Jackillel kapcsolatban. A végrendeletbe azonban Hyde alattomos sugalatára került, akinek a szándéka túlságosan és nyilvánvaló is nyilvánvaló és rettenetes volt. Lenyom kezétől vajon mit jelenthetett?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 De lehet, hogy megkönnyebbült, amikor nem engedték be hozzá. Talán a lelkemélyén szívesebben váltott néhány szót Pullal az ajtóban állva, a szabad levegőn, hát a mögött a város zajával. helyett, hogy belépett volna az önkéntes börtönné alakított házba, és leült volna beszélgetni annak kifürkészhetetlen remetéjével. Pull.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 Elég volt. Megfordultak, és szó nélkül távoztak az udvarból. Néma csöndben vágtak át a mellékutcán, és egészen addig nem mertek egymásra nézni, amíg ki nem értek a közeli főútvonalra, ahol még vasárnap is volt némi élet. Akkor a terszon végre barátja felé fordult, és találkozott a tekintetük. Mindketten sápadtak voltak és ugyanaz a borzalom tükröződött a szemükben. Isten irgalmazzon nekünk, mondta Atterson. Isten irgalmazzon nekünk. Enfield csak komoran bólintott, majd ugyanolyan szótlanul tovább sétált.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 Valami szörnyű dolog történt, felelte Púl rekettes hangon. Szörnyű dolog, kiáltott fel az ügyvéd részben az ilyettségtől, részben ingerültségében. Miféle szörnyű dolog, mit jelent ez? Nem merem elmondani, uram, érkezett a válasz. Nem jönne inkább velem, hogy megnézze a saját szemével? A Terson válasz helyett felállt, és azonnal fogta a kalapját meg a kabátját,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 London morajlott a távolban, de a háznak ebben a részében csak a dolgozószoba padlóján járkáló léptek zaja törte meg a csöndet. Így járkál fel alá egész nap, uram, suttogta pól, és az éjszaka nagy részében is. Csak akkor tart egy kis szünetet, amikor új küldemény érkezik valamely patikából. A lelki ismerete nem hagyja nyugodni,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 az ügyvéd legnagyobb döbbenetére a Gabriel John Atherson nevet olvasta. Purra nézett, aztán vissza a dokumentumra, majd a szőnyegen kiterülve fekvő halott gonosztevőre. Nem fér a fejembe, szólalt meg. Egész idő alatt itt volt a keze ügyében.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 Doktor Lennyőn beszámolója Január 9-én, azaz négy nappal ezelőtt, az esti postával ajánlott levelem érkezett kollégámtól és egykori iskolatársamtól, Harry Jackyltől. Alaposan meglepődtem rajta, mert nem szoktunk levelezni egymással. Előző este találkoztam vele, együtt vacsoráztunk. És elképzelni sem tudtam, mi indokolhatta azt a formalitást, hogy most ajánlott levelet küldjön nekem. A levél tartalma csak tovább fokozta csodálkozásomat, ugyanis ez állt benne. Kelt, december 10 -én. Kedves lenyőn! Ön az egyik legrégebbi barátom. És bár tudományos kérdésekben néha összekülönböztünk, nem emlékszem olyanra, hogy szívélyes viszonyunkban törés állt volna be, legalábbis a magam részéről. Nem volt olyan nap, amikor ha így fordult volna hozzám, zekér az életem a becsületem és az elmém épsége az önkezében van, ne áldoztam volna fel a félkaromat, hogy segítsek önnek. Lennyön! Az életemet, a becsületemet és elmém épségét most az önirgalmára bízom. Ha ma este hagy, elvesztem. Ilyen felvezetés után talán azt hihetné, valami tisztességtelen dolgot kívánok öntől. Itélje meg maga. Arra kérem, hogy halassza el minden egyéb ma esti teendőjét, még ha egy király beteg hívják is. Fogjon egy kocsit, ha csak a sajátja nem áll közvetlenül az ajtaja előtt, és ezzel a levéllel a kezében hajtasson egyenesen a házamhoz. Púl, a komornykom, számít az érkezésére, már várni fogja egy lakatossal. Ezután feszítsék fel a dolgozó szobám ajtaját, lépjen be rajta, egyedül, nyissa ki a balkész felül álló ebetűvel jelölt vitrint. Ha kell, törje leróla az árat, azután húzza ki felülről a negyedik, vagy alulról számolva a harmadik fiókot, annak összes tartalmával együtt. Szorult helyzetemben az a morbid félelem gyötör, hogy téves utasításokat adok, de még ha így is lenne, akkor is rá fog ismerni a megfelelő fiókra, a tartalmáról. Némi por, egy fiola és egy papírkötéses könyv. Kérem, hogy ezt a fiókot így, ahogy van, vigye haza magával a Kevöndis square -re. Ez volt a kérésem első fele, most következzék a második. Ha azonnal útnak indul, amint ezt a levelet készhez veszi, jóval éjfél előtt haza fog érni, de nem csak azért hagyok önnek ennyi időt, mert bármikor közbejöhet valami előre nem látható nehézség, hanem mert jobb, ha további teendőket olyankor végzi el, amikor a cselédek már nyugovóra tértek. Arra kérem, hogy éjfélkor legyen egyedül a rendelőjében, és személyesen engedje be a házába azt az illetőt, aki az én nevemben fog jelentkezni, és adja át neki a fiókot, amit magával vitt a dolgozó szobámból. Ezzel véget is ért a feladata, és kiérdemelte vele őszinte hálámat. Öt perccel később, amennyiben ragaszkodik a magyarázathoz, meg fogja érteni ezen intézkedések fontosságát, és amennyiben figyelmen kívül hagy akár egyet is közülük, bármilyen szeszélyesnek tűnnek is. Halálommal vagy megtébolyodásommal terheli meg a saját lelki ismeretét. Biztos vagyok benne, hogy nem fogja egy legyintéssel elintézni a kérésemet, mégis eláll a szívvelésem, és remegni kezd a kezem egy ilyen esetőségnek még a puszta gondolatától is. Képzelj el, hogy egy idegen helyen vagyok, és olyan rettenetes kétségbeesés gyötör, amit semmilyen módon nem lehet fokozni, ugyanakkor legyen tudatában annak, hogyha pontosan végrehajtja kéréseimet, gondjaim elszállnak, mintha itt sem lettek volna. Legyen a segítségemre, kedves Lennyőn, és mentse meg barátját. Henry Jekyll Utóirat már lepecsételtem, amikor újabb rémület szállta meg lelkemet. Elképzelhető, hogy a posta cserben hagy, és csak holnap reggel kézbesítik önnek a levelemet. Ez esetben, kedves Lennyőn, teljesítse a megbízást a nap folyamán, amikor a legalkalmasabb önnek, és holnap éjfélkor számítson az emberemre. Lehetséges, hogy az már túl késő, és ha holnap éjjel eseménytelenül telik el, akkor biztos lehet benne, hogy soha többé nem látja viszont Harry Jackilt. Miután elolvastam a levelet, biztosra vettem, hogy kollégám megbolondult. De amíg ez nem bizonyosodik be minden kétséget kizáróan, kötelességemnek éreztem, hogy teljesítsem a kérését. Minél kevesebbet értettem ebből az agyvaságból, Annál kevésbé voltam abban a helyzetben, hogy meg mit ítélni fontosságát, és egy ilyen nyomatékos kérést nem lehetett csak úgy figyelmen kívül hagyni. Felkerekedtem, fogtam egy kocsit, és egyenesen Jekyll házához hajtattam. A komornyik már várt. Ugyanúgy postán kapta meg az utasításokat gazdájától, és azonnal elküldetett egy lakatosért meg egy ácsért. Miközben beszélgettünk, megérkezett a két mesterember, és hátra mentünk a néhai doktor Denmen bonc termébe, ahonnan Jekyll dolgozó szobája a legkönnyebben megközelíthető, mint azt nyilván ön is tudja. Az ajtó nagyon masszív volt. Elsőrangú zár védte. Az ács elismerte, hogy nem kis gondot okozna, ha erőszakkal kellene betörnie. A lakatos közel járt a kétségbeeséshez, de végül órányi munkával sikerült kinyitnia az ajtót. Az E betűvel jelölt vitrén nem volt bezárva. Kihúztam a fiókot, kibéleltem szalmával, és bekötöttem egy lepedőbe, azután hazatértem a Cavendish Square-re. Itthon átvizsgáltam a fiók tartalmát. A porok gondosan be a csomagolva, de nem egy patikus alaposságával. Ezért nyilvánvaló volt, hogy Jackil állította elő őket. Amikor kinyitottam az egyik csomagot, egyszerű, kristályos, fehér, sószerű anyagot találtam benne. A fiola, amelyet ezután szemügyre vettem, Körülbelül félig tele volt, valamiféle vérvörös, szúrós szagú folyadékkal, és úgy tűnt, mintha foszfort és némi illó étert is tartalmazna. A többi összetevőjére nem tudtam rájönni. A papírkötéses könyv egy közönséges jedzetfüzet volt, amelyben szinte csak dátumok sorakoztak. Ezek a dátumok hosszú évekre nyúltak vissza, de feltűnt, hogy a bejegyzések Majdnem egy évvel ezelőtt váratlanul megszűntek. Néhol egy-egy rövid megjegyzést bigyeztettek a dátumok mellé, többnyire csak egyetlen szót. A dupla talán hatszor fordult elő a több száz alkalomból, egyszer pedig még a lista elején azt szerepelt, hogy teljes kudarc. Túl azon, hogy felkeltette a kíváncsiságomat, kevés konkrétum derült ki ebből. Volt egy fiola valamilyen oldattal, egy papír valami sószerű porral, és feljegyzések valami kísérletsorozatról, amely akárcsak Jekyll oly sok kutatása nem vezetett praktikus eredményre. Mégis, hogyan befolyásolhatják ezek a holmik, he a kollégám becsületét, épelméjét, vagy az életét? Ha a küldönce hozzám el tud jönni, Máshova? Miért nem tud? De még ha van is valami akadály, miért kell titokban fogadnom ezt az úri embert? Minél hosszasabban töprengtem, annál inkább meggyőződésemmi vált, hogy az elmebaj minősített esetével van dolgom. Mivel cselédeimet elküldtem lefeküdni, megtöltöttem egy régi revolvert, ha esetleg meg kellene védenem magamat. Alig ütötték el az órák a tizenkettőt London felett, amikor halkan kopogtattak. Magam nyitottam ajtót, és egy alacsony férfi kuporgott a kapu bejáró egyik oszlopa mellett. Dr. Jekyll küldte? kérdeztem. Kényszeredetten azt felelte, hogy igen, és amikor mondtam, hogy fáradjon beljebb, előbb sunyi pillantást vetett a háta mögé a sötét térre. Egy rendőr közeledett felénk a lámpásával, és amikor látogató megpillantotta, úgy láttam összerezzent, és ilyettében meggyorsította lépteit. Be kell vallanom, hogy ez nem tett rám jó benyomást, és ahogy követtem a kivilágított rendelőbe, kezemet a revolver markolatán tartottam. Itt végre alkalmam nyílt alaposan szemügyre venni. Az biztos, hogy korábban sosem találkoztunk. Alacsony férfi volt, mint már említettem, és megtöbbentettek ellenszenves vonásai. Izmai feltűnő aktivitásának és szembeötlően gyenge testalkatának különös kombinációja, valamint az a furcsa, nehezen meghatározható, kellemetlen érzés, amelyet a közelsége okozott. Ez utóbbi a kezdődő hidegrázásra emlékeztetett, és a pulzus észrevehető lassulásával párosult. Akkor ezt a személyes ellenszem számlájára írtam, és pusztán a tünetek intenzitásán csodálkoztam. De azóta jó okom van azt gondolni, hogy az érzés eredete, emberi mi voltunk mélyebb rétegeiben keresendő és valami nemesebb mozgató rugója van a gyűlöletnél. Ez az alak, aki az első pillanattól fogva undorral vegyes kíváncsiságot ébresztett bennem, úgy volt felöltözve, hogy az minden közönséges embert nevetségesített volna. Bár ruhaink látszott, hogy drága anyagból készültek, több számmal nagyobbak voltak rá. A nadrák szárát fel kellett tűrnie, nehogy a földre lógjon. Mellénye a combját verdeste, galléria pedig szétterült a vállán. De bármennyire komikus volt az öltözéke, mégsem csalt mosolyt az arcomra. Ennek a megdöbbentő és visszataszító alaknak az egész megjelenéséből sugárzott valami rendellenesség és hitványság, amelyet ez az aránytalanság csak még jobban megerősített. Ezért az alkatával és jellemével kapcsolatos kíváncsiságom kiegészült származása, élete, sorsa és társadalmi státusza iránti érdeklődésemmel. Ezek a megfigyelések, bár leírásuk sok helyet foglal, mindössze néhány másodpercet vettek igénybe. Látogatom tekintetében eközben kétségbe esett izgatottság égett. Elhozta? Vond kérdőre. Elhozta? Türelmetlenségében alig tudta tűrtőztetni magát. Még a karomat is megragadta, mintha meg akarna rázni. Eltoltam magamtól, mert érintésétől jeges borzongás futott végig rajtam. Lassan a testtel, uram, mondtam. Elfelejti, hogy még nem is ismerjük egymást. Foglaljon helyet, kérem. Hogy jó példával járjak elől, Leültem a megszokott helyemre, és igyekeztem a pácienseimnek kiáró türelemmel viseltetni iránta. Már amennyire a késői óra, saját elfogultságom és látogatomtól való viszonygásom ezt lehetővé tette. Elnézését kérem, doktor Lenyőn, felelte viszonylag kultúráltan. Tökéletesen igaza van. Türelmetlenségemben megfeledkeztem az elemi udvariasság szabályairól. Kollégája a dr. Harry Jackier kérésére vagyok itt. Igen fontos ügyben, és úgy értesültem, elhallgatott, és a torkához emelte a kezét. Láttam rajta, hogy feltörő hisztériáját próbálja elfolytani. Úgy értesültem, hogy egy fiókot ezen a ponton megszántam látogatómat, és talán saját, egyre fokozódó kíváncsiságomnak is engedtem. Ott van, uram, mutattam a fiókra, amely egy asztal mögött hevert a padlón, még mindig letakarva. Azonnal odogrott majd egy pillanatra megdermedt, Kezét a szívére szorította, álkapcsol görcsösen rángatózott. Hallottam, ahogy csikorognak a fogai, és olyan hátborzongató kifejezés ült ki az arcára, hogy egyszerre aggódtam az életéért és elméje épségéért. Szedje össze magát, szóltam. Írtóztató mosolyjal fordult felém. Majd, mint egy kétségbe esett elhatározással, Lerántotta a leplet a fiókról. Amikor meglátta a tartalmát, hangosan felzokogott a megkönnyebbüléstől, amit végképp nem tudtam mire vélni. A következő pillanatban azonban már egészen higgadt volt a hangja. Van egy mérő pohara? kértezte. Erőt kellett vennem magamon, hogy fel tudjak állni és odaadjam neki, amit kért. Mosolyogva biccentett. Megköszönte, majd kimért Néhány cseppnyét a vörös oldatból És hozzáöntött egy adag port Az elején te vöröses árnyalatú Keverék, amint a kristályok Oldódni kezdtek benne Világosabbá vált Hallani lehetett, ahogy pezseg És kis gőzfelhőket Bocsátott ki magából A pesgés hirtelen abba maradt A vegyület színe Sötét lilára változott, majd lassan vízenyős zöldé fakult. Látogatom, aki árgus szemekkel figyelte ezt a metamorfózist, végül elmosolyodott. Lerakta az üveget az asztalra, majd fürkésző tekintettel nézett rám. Most pedig beszéljük meg a továbbiakat, mondta. Bölcsen fog viselkedni? Elfogadja a javaslatomat? Képes beletörődni abba, hogy fogom ezt az üveget, és minden további magyarázat nélkül kísétálok innen? Vagy túl erős a kíváncsiság önben? Gondolja meg, mit fele, mert az lesz, amit választ. Ha az előbbi mellett dönt, maradhat minden a régiben és ő nem lesz sem gazdagabb, sem bölcsebb, ha csak azt nem számítjuk, hogy gazdagabb lett a lelke, amiért szolgálata révén halálos veszedelemből mentett meg valakit. A viszont az utóbbit választja. A tudás új tartománya, a hírnév és a hatalom új távlatai nyílnak meg ön előtt, itt, ebben a szobában, egy szempillantás alatt, és olyan csodának lesz tanulja, amely megingatja hitetlenségét a sátámban. Uram, feleltem olyan higgadságot erőltetve magamra, amelynek távolról sem voltam birtokában. Rébuszokban beszél, és talán nem lepődik meg, ha azt mondom, hogy nem győztek meg a szavai, de most már túl messzire mentemem megmagyarázhatatlan kérések teljesítésével ahhoz, hogy megtorpanjak. mielőtt meglátnám, mire megy ki ez az egész. Jól van, válaszolt a látogatóm. Lennyön, ne felejtje az esküjét. Ami most következik, arra is vonatkozik hivatásunk titoktartási fogadalma. Most pedig... Azok után, hogy oly sokáig gúzsba kötötték szűklátókörű és materiális nézetei, azok után, hogy tagadta a transzcendentális orvostudomány eredményeit, azok után, hogy kigúnyolta az önnél kiválóbbakat, jól figyeljen. Ajkához emelte az üveget, és egyhajtásra kiitta a tartalmát. Hangosan felnyögött. Megtántorodott. Imbolyogva kapaszkodott meg az asztalban. Véreres tekintettel bámult maga elé, tátott szájjal kapkodva a levegőt, és miközben figyeltem, mintha megváltozott volna. Alakja megduzzadt, arca elsötétült, vonásai elmosódtak és átalakultak. Hirtelen felugrottam, és a falhoz hátráltam. Karomat az arcom elé kaptam, hogy megóvjam magam a rettenetes látványtól. Elmémet állati rettegés fogt a satuba. Istenem! Hordítottam fel. Istenem! Ismételtem újra meg újra, mert a szemem előtt, sápattan és remegve, az ájulás határán ujjai a levegőt markolása, mint aki a halából tért vissza. Harry Jackyll állt. Képtelen vagyok rávenni magam, hogy papírra vessem, amit az elkövetkező egy órában elmesélt. Lelkem belebetegedett a látottakba és a hallottakba. Mégis ha most, miután a látvány eloszlott a szemem elől, felteszem magamnak a kérdést, hogy elhiszem-e. Nem tudok rá egyértelműen felelni. Alapjaiban rendült meg az egész életem. Nem jön álom a szememre, borzalmas rettegésben telik minden percem. Érzem, hogy meg vannak számlálva a napjaim, meg kell halnom. Mégis hitetlenül fogok távozni ebből a világból. Annak a gyalázatos erkölcstelenségnek, amit az az alak felfedett előttem. Hiába hullatta a megbánás könnyeit, még az emléke is iszonytató rémületet ébreszt bennem. Csak egyetlen dolgot mondok, Aterson. És ha hitelt adsz szavaimnak, ennyi is bőven elegendő lesz. A teremtmény, aki aznap éjjel felkeresett a házamban, Jacky saját bevallása szerint a Hyde névre hallgat és tűvé teszik érte az országot, mint körú gyilkosáért. Ezt lenniön. Harry Jekyll részletes vallomása az ügyről. Gazdag családban születtem, kiváló adottságokkal,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 hogy új alakomban elmerészkedem egészen a hálószobámig. Átvágtam az udvaron. Az égről csillagképek bámultak le rám, és az jutott eszembe, hogy talán csodálkozva néznek ennek az újfajnak az első példányára, ami ennél még nem volt dolguk éberörködésük során.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 Visszanyertem Harry Jekyll személyiségét, alakját és arcát. Aznap éjjel válaszút elé érkeztem. A nemesebb szellemben közeledem felfedezésemhez. A nagy lelkű vagy jámbor törekvések hatása alatt kockáztatom meg a kísérletet. Talán minden máshogy alakul, és a halál és a születés agóniájából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 A reggel történtek fényében. Be kellett látnom, hogy mi kezdetben az jelentette a nehézséget, hogyan vessem le Jackie-t testét, ez fokozatosan átbillent az ellenkező oldalra. Minden jel ebbe az irányba mutatott. Lassan kezdtem elveszíteni eredeti és jobbikénemet, és fokozatosan hatalmába kerítette a másik, a rosszabbik felem.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 Hogyan juthatnék hozzájuk? Két kezemmel a halántékomot masszírozva igyekeztem rájönni a probléma megoldására. A laboratórium ajtaja zárva volt. Ha a ház felől kísérelnék meg bejutni, saját cselédeim juttatnának bitóra. Külső segítséget kellett igénybevennem, vennem, és lenyönre gondoltam.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 hogy a maga ura lehetne. De írtózott ettől a szükségszerűségtől, írtózott a gyekilen úrrá lett csüggedéstől, és zokon vette a másik iránt a tanúsított megvetését. Ez a magyarázata azoknak az otromba tréfáknak, amelyeket elkövetett ellenem.